Това беше първата лекция. Първата идея продължение. Енергията ци трябва да се превърне в шън. Тоест, енергията трябва да се превърне в дух. Когато енергията се е твърдила, тя е станала материя. Целта обаче е целостта. А целостта това е вечно просветление живот. И затова майсторите казват нанеси удар на своите недостатъци. Обезличи ги. Това е пътя на истинското бойно изкуство. Изкуството на война е едно особено отношение към пустотата, към безкрая. В това чисто мислене се движи нещо съвършено. и велико. То е, което се справя с всички врагове, с всички препятствия, без изключение. То се справя с всичко, но следва свои закони. Постотата или безкрая това е нещо по-живо от формите. Защото те са произлезли от нея и който я познае, се изпълва с любов към всичко съществуващо. Борбата против каквото и да е е болец. Самата борба. Казвал съм, живота не е борба, живота не е въпрос и отговори. Живота е дълбочина, но трябва да влезеш в тази дълбочина. Начинът по който се изразяваш също е вид бойно изкуство. Това е също пътека, която те води към истината. Или, ако не се изразяваш правилно, те отделя от истината. Истинското бойно изкуство се определя от тайния облик на твоето поведение. Тайната на бойните изкуства е скрита дълбоко в съкровището на чистото сърце. В чистото сърце е заключена тайната традиция. Например, Морихей, после ще говорим за него, това е просто един стар ученик на Бялото брасто, който слиза също да покаже тези неща. В чистото сърце е заключена тайната традиция. Вярното стремление увеличава Вътрешното виждане. Учителят е виш мъдрец, но сред обикновените хора той живее като погребан мъдрец. Той се скрива. Мъдрецът преподава не знания, а истинния просветлен живот. Всичко е в качествата на вътрешната енергия. Чистата мъдрост в бойните изкуства никога не е умствена. Тя е чисто духовен подход. Отсрещате и гледа учител дух, а не човек. Духът е изход от омагиосения кръг на сътвореността. Ето защо бойното изкуство трябва да ти е освободи от ума. Или от голямата заробеност. И затова пътете намери в себе си същността. Това е преодоляването на ума. Чистата енергия е извън света и сътворението. Тя може да влиза в света, но тя е извън. Тук се сещам за нещо. Примерно, ако някой е болен, кой е и ще бъде излекуван? Зависи от това каква енергия се насочва към него. Ако е човешка, няма да има изцеление реално. Ако е божествена енергия, вече е все едно, какво казват лекари и специалисти. По друг начин ще го кажа. Ако един човек е болен, но има огромно желание да живее. И съвременната медицина не може да го спре. Ако той е отчаян напълно и Бог не може да му помогне. Бог се е скрил. Значи, зависи от това огромно желание и разбира се, от избора на пътя на пречистването. От това зависи каква енергия ще се насочи, дали ще е изцеляваща, иначе никакви пари не помагат, никакви лекарства, никакви лекари. Чистата енергия е тази, която се превръща в дух. Иска се огромна жажда за пречистване, за да стигнеш до себепознанието. Живата реалност. Тука именно се ражда пълнотата. Тя дълго време те е търсила и те е чакала. Тя е чакала истината в човека. Тази истина за да озрее. И тогава пълнотата се явява. Тя се образува отвътре. Има я, е, но сега се образува конкретно. Пълнотата не може да се обясни на външните, на сътворените същества.